Den sovjetiske reelschefen Nikita Khrushchev gör i september en tio dagar lång rundresa i USA. Han håller först ett uppmärksammat tal inför FNs generalförsamling. Allmän och fullständig nedrustning inom loppet av en period på fyra år. Det var alltså den knallsensation som Nikita Khrushchev lät explodera i FNs generalförsamling för en dryg timme sedan. Delegaterna kippade efter andan när härskaren över världens väldigaste militärregim i slutet av sitt något över en timme långa anförande kom med det här försöket till massiv försoning kan man väl säga och utmålade den sköna nya värld som skulle uppstå om man bara följde hans förslag. Inga arméer, flottor eller flygvapen eller generalstaber. Tänk vilken lättnad det kommer att bli i världen. Vi kommer att känna oss som ökenvandraren när han når till oasen, utropade Kurskroft. Det kommer inte att behöva bli några internationella konflikter längre, utan alla kan leva i gott grannskap och vänskapsförhållande. Kurskroft slutade. En kort och hövlig applåd från församlingen, ett hastigt avtåg, och så var det slut. Kvar på golvet satt den församlade ombuden från 82 nationer och stirrade på varandra. Var detta stormande allvar från en man som till varje pris vill förebygga ett nytt världskrig. Eller var det den mest gigantiska drift som internationell politik har bevittnat sedan 1930-talet? Det är den fråga som hänger över FN-skysgrapan nu ikväll. Reporter i FN, T.G. Wickboom. Under 1959 får USA två nya delstater, Alaska och Hawaii. Det är den 49 och 50 amerikanska delstaten.